DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere hea pereraadia kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli Minutid. Sõja alguest kaasas on tänaseks möödas rohkem kui kuu. Endiselt käib kaasas sõda. Vaatamata kaasat valitseva terroristliku Hamassi suurtele kaotustele tulistavad nad endised rakette Iisraeli suunas. Iisraeli väed on kaasa põhjapoolse osa ümber piiranud. Maaväed on võtnud oma kontrolli alla kaasa keskosa Iisraeli piiriskuni vahemereni. Õhu- ja mereväe tõel võtavad nad üle ja teevad kahjutuks tunnelites olevat terroristide sõjalisi objekte. Samuti võitlevad nad kaasa sitis, linnavõituse keerulises olukorras, kogenud ja jõhkrate elukutseliste võitlejatega. Israel suurimad kaotused tulid 7. oktoobri üllatusrünnaku tagajärjel kui provotseerimata ja ette hoiatamata tulistas terroristlik rühmitus Hamas 5000 raketti Israel suunas, millest suurem osa oli suunatud Jeruusalemmale ja vahemere äärsetele suurlinnadele, Tel Avivile, Astoodile ja Askelonile ning nende ümber olevatele tihedalt asustatud aladele. Lisaks raketitulele tungis ligi 3000 terroristi läbi Iisraeli piiridara külvates surma kõikjal, kuhu nad liikusid. Tänase teadmise põhjal sai ootamatus rünnakus surma 1200 kodaniku, kellest ligi veerand olid sõdurid või politseinikud ja kolm veerand eraisikud, kelle hulgas oli ka palju vanureid, lapsi ja naisi. Üle 240 isikulangest teroristide kätte pantvangi, kellest viis on saadud tagasi. Üle viie tuhande sai haavata, nende ulgas on mitmed veel tänagi kriitilises seisus. Kaasat valitsev Hamas ja tema ka samu eesmärketeeni Islamik Zihad on siiani tulistanud Iisraeli rakettidega. Kokku nad välja tulistanud juba üle kaheksa tuhande raketti. Keegi ei tea täpselt, kui palju on neil peedikutes ja maalustes tunnelites veel varusid alles. Iisraeli väed on viimastel päevadel väga hoolikal teid vähendanud. Möödunud nädalalõppu seisuga oli Iisraeli kaitseväel õnnestunud vahendaselt kätte saada üle 6000 ühiku erinevat relvastust. Lisaks selle takistas merevägi Hamassile saadetud varustuse piirkonda toomise, mis sisaldas muuhulgas 20 20 rakettilaskeseadet. Kahjutuks on õnnestunud teha üle 15 000 vahendase sihtmärgi. Ulgaliselt on tabatud Hamassi juhtfiguure, nende kahjutuks tegemine on ka Iisraeli armee üks prioriteetidest. Iisrael on väga selgelt väljendanud, et vastusena massi alustatud sõjale ei sõdi nende väed siviilisikute, vaid relvastatud terroristide vastu. Juba vasturünnakute algusest alates juhendas Iisrali kaitsevägi kaasa elanike sõjadsoonist lahkuma. Kaasas saadeti poolteist miljonit lendlehte. Samuti saadeti neile telefonidesse miljonit sõnumeid ja palju muud sarnast. Viimase nädala jooksul avas Iisrael Igal päeval kaasa keskse pohjast lõunasse kulgeva peadänava salad Aldin Roodi kella kümnest hommikul kuni kaheni pärast lõunat siviilisikute sõjadsoonist lahkumiseks. See oli aeg, mille Iisrael teatas ette, et piirkonda ei pommitata. Seda võimalust kasutati üsnagi aktiivselt. Videopildis oli näha massilist jalakäijate hulka minemas lõuna poole. Iisraeli teatel oli põgenike hulgaks mitmeid päevi järjest ligi 50 000 inimest päevas. Nende minek oli erandlik. See sarnanes massilise protsessiooniga. Mitmetel oli käes valge lipp, midagi taulest ei ole viimaste aasta kümnete jooksul nähtud. Paar insidenti toimus põgenikega, kui neil tuli varjuda, kuna Hamas oli nende pihta tule avanud. Oli ka juhtumeid, kui Iisraeli tank pidi põgenike nende oma armee eest kaitsma. Hamassi rünnak Iisraeli vastu ei olnud organisatsiooni kui üksiküritaja projekt, vaid osa suuremast plaanist, mille koostajaks on selle kõige suurem rahastaja, relvastaja, koolitaja ja ideoloogiline juhtriik Iraan. Sama plaani osa oodatakse täitma ka Iisraeli põhjapiiridega olevat rühmitust Hezbollah kelle eksistents sõltub samuti Iraanist. Hezbollah asub enamasti Liibanonis, kuid osaliselt ka Süürias. Iraani relvasaadetised lähevad Liibanoni enamasti maismat pidi läbi Süüria. Sarnanelt hamasiga kaasas on Hezbollah Iisraeli põhjapiiri taga nii retoorikas kui ka reaalsete tegudega väljandanud oma soovi Iisrael kaardilt maha pühkida. Viimane täismõõdus sõda Iisrali ja Heesbollaa vahel toimus 2006. aasta suvel. Selle lõpetas vaherahu, mille vahendajaks oli ÜRO. ÜRO julguliku nõukogu resolutsiooni 1701 kohaselt pidi Liibanan hoidma terroristid Iisrali piirist eemal. Selle kontrollimiseks lepiti kokku ka ÜRO rahuvalvajate saatmine piirile. Tänaseks on Heesbolla saanud palju suurem ohti Iisrali kui kunagi varem. Armee on kordades kasvanud ja relvastust on samuti rohkem kui kunagi varem. Arvatakse, et neil võib olla ligi 150 000 erineva võimsusega raketti. Tänaseni ei ole Iisrali põhjapiiril täiemõdulist sõda veel alanud. Tuld on antud küll mõlemalt poolt, mis tõttu ei ole sõja puhkemine välistatud. Möödunud nädalal tuli pea igapäev uudiseid 20-30 raketti tulistamisest üle Liibanoni piiri. Enamasti tõrjutti need Iron Domeiga. Siiski on viimase sõjakuu jooksul üle põhjapiiri tulnud tuli tapnud vähemalt seitse Iisrali kodaniku. Iisrael on korduvalt võtnud sihikula agressori, raketiseadmet ja nende tagaolevaid terroriste. vastu on tulistatud nii kahurite tankide kui ka rakettidega. Lisaks liibanane piiri tagant tulevale sõjaohule ähvardab piisali ka oht Süürias. Iisrael on iga nädalaselt pommitanud relvavarusid, mis on Iraanis sinna saadetud. Möödunud nädalatel on USA toonud piirkonda kaks lennukemalaeva, et heidutada Iisraeli vainuliku riike. USA on samuti paigutanud oma laevadel ja süsteeme punases meres Iisraeli vahetusse lähedusse, et vajadusel aidata raketirünnakud tõrjuda. Möödunud nädalal pidi USA andma kahel korral õhulööke Süürias olevate vaenulike üksuste pihta, kes olid neid varasemalt üritanud rakettidega tabada. Samuti on USA laevad punases meres pidanud juba aktiivselt tegutsema rakettide tõrjega. Iisraeli sõjakoalitsiooni minister Kindral Benny Gantz ütles, et vaatamata sellele, et Eesbollah on Iraaniga seotud, on see liibanoni organisatsioon. Kui selle juht ralla otsustab asuda kaasa kaitsele, siis teeb ta seda Peeruti arvel. Ma soovitan tal enne valikut kalkuleerida, ütles minister Gantz. USA on saatnud piirkonda riikidele selge sõnumi, et kui nad Iisraeli ründavad, siis sekkub sõtta ka USA. Nad teavad, millega riskivad. Kui see peaks juhtuma, võib vallanduda piirkondlik konflikt, mis võib kesta mitmeid kuid või ka aastaid. Kui sõda jääb vaid Iisraeli ja kaasa vaheliseks, suudab Iisrael tõenäoliselt mõne nädala või paarikuuga terroristlikku struktuuri hävitada ja ohu oma piiri taga likvideerida. Iisrael on tõstatanud küsimuse suurte rahvusvaheliste meedekontsernide kohta. Kui sõda algas, olid nende vabakutselised ajakirjanikud tegevust pildistamas, filmimas ja igal moel kajastamas. See osutab asjaolule, et nad teadsid plaanidest ette. Sellele probleemile osutas meediat monitooriv organisatsioon Anest Reporting. See tõi välja detaile, kuidas üle piiri ja läbi Iisraeli piiri tunginud Hamassi terroristid ründasid Iisraeli tanki süüdates selle. Samuti kajastati Kibutsk-Faraasa vallutamist ja mitme teisi sõjasündmusi. Iisraeli valitsus esitas küsimuse suurtele meediakanalitele CNN, AP, Reuters ja NYT. Neile nimetati konkreetseid isikuid, kes saadsid rünnakust visuaalseid materjale. Saab näha, kas mõni rahvusvaheline meediakonsern ka endale tuhka pähe raputab ja otsustab loobuda selliste ajakirjanike teenetest, kes teevad terroristidega koostööd. Ja Ruusalema rahvusvahelise kristliku suursaadkonna USA osakond kutsub eeloleval nädalavahetusel üle kogu maailma iga juut ja kristlast, sünagoogi ja kristliku kogudust palvele Iisali olukorra pärast. Palve motoks on Siioni pärast. Mototekst on võetud piiblist Saja 162:1. Siioni pärast ma ei vaiki, ega jää rahule ja ruuselema pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb, otse kui tõrvik. Eriline fookus 17. kuni 19. novembri palvel on pantvangide vabastamisel. Samuti palvetatakse kristlaste ja juhtide ühtsuse ja üksmeele eest. Kuna terroristide viha juutide vastu on eelkõige vaimse päritoluga, siis probleemi lahendamiseks on vaja eelkõige vaimset läbimurret. Selleks on palve vajalik ja oluline. Iisraeli minutid Te kuulsid saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatiöht Peet